Bentsatu, osasun mentala, patxada, ausnartu, buru herrien nagusitasuna, lorra natura, bioniztasuna. Txingurri Otsan Sobea, Arratxaldeon Arratxaldeon limoi, Arratxaldeon entzule Zer mozabiltza? Bueno, nire estarrila, ez da gozongi hor Aotxi gabe irratxa jo bat egitera, ez da posible <laughs> Txingurri hotza, baka gizu, txingurriak oso txikiakea Estarrila ere oso txikia daukaguta batzutan Iso ratu dinteta Bai Ongi etorri entzule, antxeta irratiaren sintoniaren bidez Edo baitare arrosasarearen bidez, txingurri hotxakerak zer da gaurko prestatuko diguzuna, bean? Bena, basiko gara urbinan gertatutako mobilizazioari referentzia egiten. Mm -hmm. e, gero, izango dugu Mikel Del Baile labeko sindikalista batekin elkarrizketa bat. Eta ondoren, bueno, ba, popurri ba. Popurri. Bai. Beraz ordu batez hemen gaituzue eh, txingurri otxak saioan nongietorri. mugimenduaren irratzaioa. Ausu Mediak ekoiztutako eman kizuna. Den aukei azera kontua dugu entzuten esguak estututa erregaia bizkarrean lerzen Eta gore lehenengo gaiari ekingo diogu. Jakingo duzuenez, urbina berreskuratu batzete gelditu epaikaetarik ez lelopean, duela azte bat urriaren batean, urbinan eta gaztizean, ospatu ziren bat eta mobilizazio bat, manifestazio bat. Hemendikan txingudibida zoatik, jendea ere joan zen, ez Kriston mohi? Kristonpilla. Kristonpilla, bai. <laughs> Jendetza, orduan, ez? Jendetza, jendetza. jendetza. Hore da. Eta, bueno, e, mobilizazio honen eta ia da martzan dagoen autoinkulpazio kanpainaren helburua. Urriaren amalauan epaituko dituzten lagunei elkartasuna e, adieraztea da. Izan ere epaiketa burutu zen joan den astean, e, aste azkenean urriaren bostean, baina e, jarraipena izango du urriaren amalauan jendetza lukkaatu ezlako. Pertsona hauentzako bi eta lau bitarteko espetzezigorrra eskatu dute. E, azpimarratu behar da, urbinan burutu zen ekintza bimilata bederatzigarren urtean desobedientzia zibilaz, ukan hildo nagusia, izan ere jendeako jendearen asmoa izan zen lurra berrezkurattzea. Urbinan e, gobernuak eta enpresek lapurtutako lurra atxete eraikitzeko, ba, jendeari bueltatzea, lurra berrezkuretzea. Eta, bueno, e, agian e, uste dut irrati honetan horren berri eman dugu ez, etnolako erantzuna, egon egontzen e, poliziaren partetikan oso era lasaian, ez? Lasaian nortzuk, polizia Oso era lasaian e, manifestatzen ari zen jende lasaiaren e, aurka, Dezo bedientzia zibila elburua zeukana bakarri, zo gainera ekintza simbolikoa zen. E, ul, e, obren ere mua berrezkuratzea, e, ordu erdi batez, besterik ez. Eta horren aurria, ba bueno, izugarrizko lizkarrakez, gertatu zirenan urbinan. Eta horreko astean, ba saionetan ere bai horretaz aritu ginen, e, julio izan genuen eta berak, Ba, osondo azaldut zigun bertan gertatutako guztia ba, bera gainera izan zen atzilotuetako bat eta zuzen zuzenean sufritu zuen kontatzen ari garen guztia mm -hmm. eta beti bezala gezurra badiru ere, atzeteren aurkako mugimenduan egiten diren ekintzen atzian e, urbinaren abezalase badago filosofia bat eta filosofia hori desobedientzia zibila eta ekintza zuzenari ez lotuta dago. Horrelak ontatzen ziguten e, egun hauetan horre hitza hartu zutenek. Historia, historian zehar denok haintzat hartutako hainbat desobedientzia mugimendu zibil izan dira. Adibiderik ezagunen etakoa gandida. Indiar mordoak egin zuen bat Arekin Gatza ateratzeko asmoz itsasora egindako martzan inglesen debekoari aurre eginez. Estatu Batuetako Afroamerikarren apartheidarren bukaerarako zuri bati. E, Bukaeralako bidea Rosa Parksen autobusean bere eserlekoa gizonezko zuri bati usteari uko egin zionean hasi zen Himalaiako txipko emakumeek zuaitzak bezarkatzen zituzten hauen mosketa ostopatuz, zuaitzak eguneroko bizigai hornitzeko ornitzeko erzinbesteko zituzte Estatu Batuetako eta Kanadiako aktivistak sekoietara igotzen ziren hauen mosketa ere ostopatuz. Hen aurkako Euskal Herriko mugimenduak era desoedientzia er, ere desobedientzia zibilaren bidetik jodu. ona zenbait adibide. Zenbait urtez HTS ordaindu kanpaina egin dute. E, Auugezio kanpaina honen helburua Hrik H diruri, dirurik ez, Eusko tren Attarrenfeko txartelak ez ordainduz bi bipresa horiek Hen laguntzaile direlako. Gresen. Itxasondo eta galdaka hon 2000 ekintzaile batzuk zuaiz batzuetara igoziren atzeteren lanetan bota ez zitzaten eta zenbait orduz eutzi zioten. 2000 marrean, mariaratzeko mehatzetan hormigoizko bidoi batzuetan kateatu ziren lan ekintzaile tunelako obrak bertan bera utz zitzaten. Baina gobernuak leherketak CTTa erabaki zuen eta zenbait egunez pertsona hoien bizitzan arriskoan jarri zituen. <messizio> <messizio> Bi mila llamai iparraldean, iparralden atzeteren aurkako ekintza batean 100ka pertsonak ez dituzten zondaketa makinak pasatzen utzi. <messizio> Atxetek ekonomian, ekonomian eta naturan duen kaltearen berri emateko ezin konta ala oztopo daude eta zenbait kanpaina eta ekintzaren helburua ostopoiek gainditzea izan da. Atxeteren eraikuntzan gutako bakoitzak gutxi gora bera zenbat ordainduko dugun jakin jarasteko bileteetan zigiloa jartzea. Atzeteren eraikuntzarako biztale guztion ordainketa eskatzeko. Benetakoen itxura zuten milak agutun sartzea gutiun ontzietan. Ba, komender, Atzeteren eraikuntza ordaintzeko, Eusko Jaularitzak egindako trafiko izunen kampaina bat simulatzea. Ibaiak tentatzea H.T.ren eraikuntzak Akoiferroetan erangiko dut, eragingo dut duen kutsadura salatzeko. Jaldia bestalde, eraikuntza lanetan alferri galdutako lurren okupazio simboliko asko izan dira. Ekintza hoetan hasiak eta eskurrak erein ditugu. 2000 bederatzean lurra berreskuratu lelopean ekintzaiek urbinako lanen lurrak okupatu zituztenean lurrok jendearen duten balioa aldarrikatu nahi zuten. Lurro jen jabetza deno ikendu digute, helikadura buru jabearen onarri dira, aizialdialako eta gozamenerako paisaia, ondasunen iturri, zendabelarrak, perretxikoak, landareak lorak zuaitzak hainbat animalien bizitokia errekak, guztio ikendu digute azken batean, lurroietan etorkizuna erabakitzeko gaitasuna. Eta bueno, ba, gure lehendabiziko gombidatua dugu teleforen bestaldean, kaixo Julio? Hoppa, Ratzaldean. Hoppa, Julio Ratzaldean. Hoppa. Zer moduz, ongi? Ongi, ongi. Bai, ba, e, antzeta irratiko uinetan egon zinen joan den astean burutu behartzen epaiketaren berri ematen, Eta oraingo honetan deitu dizugu, ba kontatzeko pizka bat zer gertatu zen epaiketan ipaiketan eta zertan geratu, nola geratu den historia? Eh, ez behin ETA, eh, 6 di eta aitzipetua dizula elogarela eta hoietan pikan batek hain zuzen ere 4 urteko kartzela zigorra eskatzen ziotenak. Ba, hain zuzen ere ba, negoziatu behar izan duela, ze ikusten zuen bere burue arriskuan ekartzela joateko arriskuen eta azkenen ba, fiskalarekin e, lortu zuen e, bueno, i zigor zituen bata, bata tentatua bi urteko kartzela zigor eskatzen diuzna eta beste bat e, desorden publikuak edo beste bi urte eskatzen ziotena ere. Ordun nazkenen, lortu zuena izan zen patentatu mm, engatikan urte betera gestea, eh, baita delitu giza zalduta, eta gero egel dizen da zipaioari egindako kaltea, bueno, ala ezaten dute. Eh, bajan, ez ba, egiten, egun edo egon zelako edo, Eta orduan zortzire euroko kalte ordeina ordeindu behar izango diola. Eta, bueno, bakizue zipai, olako, e, alako karga batean, normalean oso nekeza sortatzen zaiela eurei eta beti izate dituztela Alako mm, lan iztripuak ez, nik uste tendinitiza edola, ba, borra kolpen edo izate dituztela, eta ordun beti guri leprotzen digute eta, manifestaria e, jaren. Zi, eta gaina Julio zei egun bajan eta sortzireun euroko e, ba, konpentsazioa edo ez dute gaizki kobratzen zipaioek?: Hori da, hori da, oso ngeatea zitzaien. Hori bueno, alde batetik ala eh beste atletikan e, bost ausipetuei mm, eh epaiketan normala edo azta egin ziteagun ordun eh hasera baten bostok e, deklaratu behar izan gienon epaiaren aurrean eta gero izan zen e, lekukoen anda eh lekuakoa bai defensak eskatutakoak eta bai Em, fiskal, eskatutakuak, eh eskatutakuak. fiscaltza k eskatut ordun gehihenbat eh ertzain, ertzain asko pasa zen e, eskatutakuak eta euren bersioak eman zituzten eta bueno izan ber dago alde batetik kan alde batetik eh sekulako kontresenetan erori zirela Eta hori ere azpimarratu marratu da. Adibidez, bestia, eh, hori itzen zea. Bestea beste, hor eh, betiko um, zioa da, eh, obra, obra batean, sartzeko normalen obra guztietan izaten diela olako eziak edo, edo senalizazioan nun ezaten den obra batean zarten zarela eta debekatuta dagoela. Ba, urbinako kasuan hain zuzen ere ez zueen inungo ez zirik. E, Segur ezki entzule batek baino gehiagok hori e, ikusi ikusizuen, e, seguro hori zantzelako. Eta orduan, e, erzainen kontrazaanak, Aundienetakoak izan ziren, batek adibidez, esan zuela, bazeuela, esi bat, e, e, alzairu galban izatu arena, gainera zeetazun eta guzti, esan zuen. Eo, beste batek aldiz, esan zuen, e, ez zeuela baizik eta plastiko txarroietakua, elaranja e, zuloduna e, izaten dena. Eta beste batek esan zuen, ez zeuela, ez da hori ere. Orduan... E, ikusten da rgita garbi izenolako kontrasenatan eta nahiko, nahiko importantantiak hain zuzen ere kontraesan horrek ze, e, hori ikusi hori izan ginenak e, e, konturatu ginennezez zegoela inungo ez sealerik ez esaten ez, ez, zuenik kobra baten sarten na eta ez ostopoik eta deusez. Gero beste, beste kontraan bat adibidez oso nabarmena zekao. Eh, justu Plataformara ara illoginen eta hola eh eh ez pailuen izan zen kargatzea elkulako eh, oldarraldea izan ginnon eta ez gutena abisatu ere egin eh norabaitza normalen holako jardun arruntetan normalean motaguzitako polizia egiten dutena da eh megafono baten bides edo oioen bidez ez arte du. Ba, bueno, ba, bauru sue 3 edo 5 minutu edo 2 edo, edo minutu bakar bat edo, ba, hau desalojatzeko. Bestela kargatu egin. Ba, zipaiok ez zuten distanta ez tutela hori egin. Ordun, hoietako batek Samsung eh, nagusiak, eh, zipaion nagusiak pasuela megafono bat eta garbi esan zibula, edo hartarazin zigula, bakargatu inen zutela e, guk posta egiten ezpagen. Eta aldiz gero etorri zen e, operatiboaren nagusiak, eta berak, berak erreko notitutuen ez duela, ez megafon horik eta ez deu ze, ez. Orduan, e, nekez nekez entzuten algin hon helikopteroen Zaratekin, eta peloteroen zaratekin, nekez entuzunazgin joan eh, kanporatzeko agindua. Ordun hori baitaren nahiko bueno, eh, kontrezan, naiko ondia. Baina bueno, beste kontresan batzuk ere baziren, baina, bueno, gehiagir luzan inteken, eta ordun, eh, batetik hori izan zen. Gero bestetik ere azimarratu behar da, epaiaren mm, jarrera zurruna. Eh, esan dezakegu oso, oso zorrotzegian, ere irudikoz. Behin eta, eta berriz, mm, defentsa abokatuei moztu egin zielako, mm, inungo zehari gabe, kontemplaziori gabe, ezaten aldugu. Zene, berak nahi zuen e, guztiz, e, peketa teknikua. Eh, teknikua, esana, e, berak behin eta berriro esan zuen, Mm, ez zegoela horre Ertzantzaren jarrera epaitzen baizik eta gure gure jarrera gure desobeientzia du gure ze eh, eh, desorden publikuak eta bar eta bar ordun behin eta berriro du moztu inzioez eh, defentzaako bookatuari eta Eta bueno, gutxi gorabera hori izan zen. Eh, gutxi gorabera bi orduko epaiketa izan zen eta azpimarra azpimargarria riena izan zen. Eh, epa, epaiketa ezela bukatu ba epaieandereak urgentiazko zero zer zuelako egardiko ordu bitan eta ordun Joan Bertzulako. Bazkari bat Eta ordun <risa> eta ordu, eh, orgie litu ginen justu berriz etorri behar dugula eh, datorren amala hoian, or, datorren ostiralean hain zuzen ere. Eta, bueno, ez zuen ezan, urgentziazko zeregin hori zein zen, baina, bueno, edo zein tontak erizan landatua bueno, geratu eh. landatuak eratu zineten, ez? Ba, ba, hori, eh, orain falta dena da, ertzantzak, eh, Artutako irudien ikuskatzea, eta horrek irango du bi ordu du terbi. Yes. De, sekulako zipailo film production izango dugun eta palomitak eta guzti eraman behar zoiztugu. Baina ez dela... Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, badire lurra zaletikan eta baita geien geiena bi orduko saioa izango dena izango da helikopterotikan hartzutako irudiak. Hore, egon zinetenok, horritu eraz, horrituko zaretenez, eh, helikopteroa oso heralaldi mehatxu herriak eh, ibili zen eh, amar metrora, gure guton gainetik amar metrora edo gutxagotikan, Bai, Eta benetan, gara, bai? benetan oso egoera arriskutsua sortarazituen, eh? Orduan, irudiak gertutik, bueno, ba ori... bai. ez, daude hartuak. Bai, bai, bai, bai oso gertutik. Orduan, hori izango da gutxi gorabera bera, datorren, eh, bueno, epaiketaren hurrengo gozaioa hori izango da, gutxi gora bera, bi ordu terdiko eh, ertzantzaren filmazioa ikuskatzea, Eta gero gure azkeneko itza, bakitzu epeketa guzkietan izaten dela. Mm, epaio, e, oza, sea, hauzipetuek badugula eskubidia. Ba, azkeneko itza botatzeko, ta, ta hori zangoa, suposatzen dut. Itza horren bitartez, e, izaera tekniko hori hautsiko duzu hor non ez? Bai, bai, horre, ea uzten digun. Ze ikusten zen oso, oso benetan... Oso, jarrera zurruna hartu zuela, eh? Uh -huh. Ematen eh, zuen, ez zuela, ez zuela ezta milimetro bat ere, zea, utzin nahi, ba hori, ez? Eta eh, iketak tekniko hortatikan, eta eh, noski, biztanda hor, bageun den, zerbaitengatikan tengatikan dela, o sea, ez zela izan ola... Ba, bururatu zitzaigula laumila edo irumila persoanei joatea e, toki batera eta ez ez Arratxalde joan gineo hori da, ez zen egun pasa baizik eta, bueno, hor geunden arrazoi politiko batzen gatikan. Hain mm. zuzen ere, ba, euren benetan burugu gorkeriaren kontra eta benetan ez dutela inolazere utzi, ez tabaida sozial bat e, garatzen, ez? Uhum. Eta benetan hau inposizio fasista bat izan dela, azera azeratikan. Orduan guk gure irodikoz ez, ez dugu inongo lege austerik egin. Aitzitik, gupensatzen dugu, garrera, Etiko gatikan edo moralen gatikan, ba, le, amalurra ba bestu behar dugula, eta, eta gure honz dasu nahez, e, biztan da, zahutzen e, ari diren, milioi guzti hoien gatikan, hainbat eta hainbat persona oso oso egoera ekonomiko zaian dagoela, eta murrizketa soziala gero eta direla, Eta, eta benetan batzu gozea pasatzen egi bibela eh? e, hor gabezia gero eta gehiago haundiagoa da eta ordun mm, guke ikusten dugu ba hori e, lege hautsi edo lege haustea izan beharren izan zela bete behar bat ez hola mm -hmm. bait e, guke ikusten dugu eta gaina gara hartako manifaren leloa hori zen ez Ba, lurra berreskuratu eh? eta anun eta urbina hain zuzen ere atxeteko hasi ziren eh, unian eh? Ba, zilegita zuen oso gainera argi eta garbi zure itzak bai. entzuterakoan Julio, be, bueno, gauza bat e, e, oso agerian bueno, burura etortzen zaigu alde batetik e, ertzainak badauka asmo hori epaiketa tekniko bat burutzeko aliketa zehatzen, baina gero beste aldetikan, nola dira Juan eta Olako kontraesanetan erori, ez aldute beraien deklarazioa prestatzen beraien artean. Nikuste oso, benetan, eh, txapuzerua direla, eh? benetan, osea, ez dutela, inona zere, ba, bueno, ez da ki, ez da kit. Bai, hori... ba. agerean, agerean dago hori. Baina bai, bai, baina baina baina hoi agotan egu ez dakazu bakerraz. Nere arridura dago, bein eta berri do, ba. nik uste azkenian e, prepotentziaren sinalea dela. ez. Uh -huh. Nikuste eureko hituta daudela beti. Nahi dutena egiten, Egeten, eta ordun uh -huh. ordun ba bueno, uste dute, ba inyungo funtsi deklarazioekin eta irabazinen dutela edo, edo hori ez. Bai. Eta, agian arrazoia izan dezaketez, benetan euren prepotentzia erabatekua. Baita. Bai. Zagutzen dugu bai. Eta gero bigarren ausnarketa xume bat, etortzen zaiguna burura da hori zen hongi datorkien da, olakoak eh, krisi garaian ez, dirua eskuratzeko jendearen gandik, ezta? Ba, hori da, hain zuzen ere e, lotxagarria baita, ez? Olako benetan premia larria daudenian eta eta benetan sekulako murrizketak egiten ari direnean, baina e, murrizketa sektore guzietan, ezkuntzatik anazita, osasun bidean, e, zea, e, bueno, e, laguntza sozialetan eta bar eta bar, Aranun, adibidez hemen nafarroan, aranun e, gure e, barzinandereak be, izetik ortsera darabillen e, zehar gudio hori dela ez. Ba, justu hain zuzen ere, ahetek ba, sekulako elan postupilla sortu dituela, eta, eta oso pozik dago, gainera. Mm. Eta eta ki, non ber, nik jende asko keltu edazin izten, baino, baino benetan e, mere argudioso oso, oso posentzia da, eh? Eta nun eta um, langabezi tasaarik aun viene ta aun viene aduen eh eta kilometro gehien ht kilometro gehien dituen estatuan aldi berian, eh? Ordun hor ikusten da benetan eh sea a postuen argudioa erabat eh, ustela dela, ez. Eh. Bai, hainbat argudio bueno. Argudio bezala ez. Oso hongi, Julio, ba, mi asker, e, gurekin egotea gati berriro, orduan, e, bueno, ba, ostiralean beste saio bat izango duzue, gazteizen, eta antzete erratia zirazki, zuekin kontaktuan jarriko da berriro. Oso hongi ba. Eta hori, haberse pelikula, ya ja, kontatuko dira ze pelikula... Bai, bai, bai, bai, Zipaio si, si Films Produktsio. <risa> Irrikitan gauden, txuteko pelikula horren oh, ba. argumentoa. <risa> oh, bueno, ba, suerte handia eta horrengor arte. Horrengor arte, alpa, esker milen. Mila esker zuri, agur. Ba, musikak faiatu hindu. Beraz, itzin berko dugu, bea Zerari zaizu Bitu, eh? bitu, orain Orain sartu zegu Gaur, nahiko harreman gatazkatzua daukazu teknologiarekin, sartu nahi zenetik Bai, darama tegun, egun zaia teknologiarekin, bai Izer ditian txauiek, orren ondolioz dira Bai, bai, nago hemen, pena tan egun oso arratsalde <risa> osoa Hemen ordenagayoekin, telefonoekin, <risa> man zingo diagu Meiz no binka, igual, ondartxara, ratu bat, vueltabate ah, batera, komenik olitzeizuken Gure entzulei, gure e, hauts finak, hemen e, egon behar Hori, hori, teknologiaren esklabuak izan behar hori lortzeko, neurri batean Haizu zuzau dela hemen ere bai nirekin. eh? Ez hain beste hor du, ez zubezain Bago, gutziko ditu gure entzuleak musika pixka bai. batekin Bai, utz kalde batera, momentuz behintzat, arte batez. Oh, yeah. Antxetamedia.info Antxeta irratia. Belaunaldi ororentzako komunikabideak. Antxeta, oihartzun eta zintzilik irratiek aurkezturik <totipen> Ayako Arrika da. Ostegunero 8 aurrera, antseta eta oihartzun irratian. eta ostiraletan 9etatik aurrera, zintzilik irratiean. <totipen> Ayako harrika da. Herriotsak ri mugimenduaren irratsaioa Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna izatasun arazo bat eskutatzen da HTREn aferaren atzean azken finean. Zuzentzen eta agintzen gaituen klase teknokratak erabakiak hartzen ditu herriaren beharrak edo nahiak batere kontutan hartu gabe. Herri xumeak zapalkuntza modernoak pairatzen du Eta inoiz baino neskubide gutxiagorekin aritzen da lanean klase zapaltzaiaren interesak azitzeko modernitatearen aitzakipean. Testu ingur honetan, abiaduran dikotrena despotizmoaren adierazle nagusiena daukagu, balizko jendarte justo batetik ziztu bizian urruntzen gaituena, hain zuzen ere. politikari, teknokrata eta enpresa gizonen beharrak azetzen dituen egazkin lurtarrak, lur ez du herria edota eta herritarron nahiak eta eskubideak bat kontutan hartzen. Askotan, Juliok esaten zuen bezala, lanpostuen sorrera erabiltzen dute politikariek ATZETE bezalako azpigitura erraldoi eta zapaltzaile bat zuritzeko. baina gertakizunek hau egia ez dela erakusten digute. Gutxienez bost langile hil eta hainbat zauritu suertatu dira Hxezeren lanak hasi zirenetik. Langileen heriotzak hirugarre mailako eriotzak balira bezala agertu dira komunikabideetan, eta bertan aritzen direnen lan baldintzak esplotazioaren itzelaren izlada beste erik ez dira. Ta orain, bueno, irakurriko dizuegu zati batzuk behintzat eh, duela aztetapiko egunkari batean argitaratutako eskutitz eh, baten zatiak, Eta bueno, erdaraz dago eskutitza. Eta bueno, hau e, langile autonomo batek idazten du eta berak e, keja zuzen bat plasaratzen du. Eta da ber zergaitekan, hemengo langileak ez dituzte atzeteren lanak aurrerara ematen dituzten jabe, zergaitekan ez dituzte hemengo langile autonomoak kontratatzen atzeteren lanetarako. Eta horrela, horrela kontatzen du, digu eskutitzaren zati batean. Hemos ofertado un descuento del 40% sobre la tarifa vigente. además de admitir identiko importe para los turnos de noche y para los domingos y festivos. O sea, gau da, langilauek egiten zuten eskaintza eta ere... Ez zuten lortu, egitzi er, eh, zuten eunko berrogeia. Prezioa edo lan eh, la orduen gati kordendo berrekoa, tala ere, ez zuten lanpostua lortu. Se trata simplemente de, de sobrevivir. No hemos conseguido el trabajo. Una empresa estatal afincada a más de 300 kilómetros ha enviado trabajadores y vehículos a las obras del TAF. Su oferta es más barata que la nuestra. Ellos habían rebajado ya el 40% y esta es más barata. No puede ser, dice este trabajador autónomo. Si los autónomos no ganamos dinero en las condiciones ofertadas, ¿cuánto más perderá una empresa lejana que desplaza que desplaza a sus trabajadores y por lo tanto paga dietas, desplazamientos, horas extras, nocturnidad, festivos, etcétera? No será que los trabajadores citados vienen en condiciones precarias y van a recibir una retribución muy distinta de la que la legislación laboral exige? Mana bueno, ta errepikatzen dugu, Skotitz eh, hau ez du aktibista batek idatzi edengu aukera bidali, baizik eta Juan Carlos Ortega Uidobro, langile autonomo batek Donostiarra. Eta berak egiten zituen galdera guzti hoiek erantzuteko, ba jarraian Mikel izango dugu, Labeko kidia, eta. Hori da. Eta ja zer kontatzen digun. Hoiz. que dauka buillada telefonoaren bestaldean arratsaldean Mikel. Arratsaldean. Arratsaldean Mikel. Bai, txalean. Bai. Bueno, vas ba, karre e, antzeta irratearen deia erantzuteagatik, eta ari ginen kontatzen oraing guren zulei, ba, nola agertu zen duela astetapiko, eh karta bat. Egunkari, egunkari batean eta karta horretan langile autonomo bat kejatzen zen zergaitekan HT-ren lanak ez dira ematen, ez diete ematen hemengo langilei eta etortzen da enpresa bat hemendik 300 kilometroetako enpresa bat eta beraiei ematen diete lana. Orduan ba peska honen arira zurekin gauza batzuk komentatu. Bai. Mm. Mm -hmm. Eta, bueno, ba, no. zu, zuzea eraikuntza arloko, arduraduna, lab sindikatuan, eta, bueno, zer, zer kontatzen... Ba, bueno, arduradun txikia. bueno, ardura txikia. ba, bueno. ba, es... txikiak. Bueno, arduradun txikiak. Hemen ere goere txikiak ega, txinurriak bezal, arduan eskazkatu. Ba, ba ez, bo, hemen, bo, arrazoa, trenan gertatzen ari dena da, ba, eskenpinaan, eraikuntzan gertatzen ari dena, ez. Ba, mengo langilak, orde izaten ari dia, ba, betetzen dian langileki. E, orduan kasontan, gutu nahi dazten duna, barek ekesu zegon, ba, berai eke kambioizaleak eta orduan lana berai eman beharrean, baga Maderiren estatutik etorri den enpresa batea, eta berak galdetzen duna, eta denak berdina galdetzen duguna da, nola posibilea da, e, en, en, kanpoko enpresa konalanea etortzea, eta e, legez ordainu dugar baldin badute, Hortain txemalin badute, bakaro, langile horien mantenua, etxetik kanpo egotean, bakaro, berez logika dionez, asko zezgareztia izango ditzateke, eta errealitatean gertatzen dena e, ba, presioa asko zezmerkeagoa pasatzen nahi diena. E. Ba bueno, oiz horri trenean gertatzen nahi da eta eraikuntza osoan, ba bueno, E, tenaren kasuan, ba, bueno, diu publikoa izatean, askozez ba, e, larriagoa da. Eh. Beraz, esan nahi duzu, Mikel, hemengo e, e, kontratatzen dutenek ez dutela betetzen eraikuntzaren konbenioa, hemengo konbenioa? Hori oh, da, e, pipuzkoan e, aplikatu gartzaien itxarmena, pipuzkoako eraikuntzako e, itxarmena da. E, hoi, legea da, ezago dago Ez beste eitzarmen e, aplikatzerik, ez da legala. Eh, eta hemen, karo, kertatzen dena, administrazioak berak trena bulta, bultatzen du, eta administrazioak berak da lengua legea betetzen destuna. Eh, zemen ez da gauzak gu, gure erreindikazio bat oa larri kapen bat, eh, hau da gauzat legez egin behar Eta administrazioa berak da lengua legea betetzen destuna. Baina administrazioa berak esaten du bezala administrazioak bere buruan du eh, eh, e, ezin eh izuna jarri. Ja, legeala delako. Baina a berak. Baina dio bere buruari izuna jarri. Zen, administrazioak administrazioa du legea bere aukera bakarra legea betetzea dela. Ba, pizkat eh en fin, eh Eh, orduan beraiek onartzen dute, es hemen jendeak za puntua talenak daki guz gertatzen aidan, eh, baina karo arazoa da ez, ez daukagula datuak olako gauzak frogatuak izateko, eh. Da tristia da eta dena daki guz ez gertatzen aidan, baina ez daukagut datuak eh e, gauzak e, frogatzeko, zer langilea bertan lanean ari dena ez du zalatzen. Eh jendea orria dator, ba bere terrian lanik ez dutelako eta ho aatortzen di aldelan ordu gehien peitea eta bere etxea baten solatan di eraatea karoon naiz, hemen legea, ezbete, eh. beraik, be, ez bete. Ordanberaik sekulan ez dute salatukoa. Eh, Horregatik oso zaila guri egiten zaigu horri aurre egitea. Eh. Beraz horrekin batera imaginatzen dugu eskubide sindikalak eh, bueno ez daudela ez da langile haentzako. Ez daude, ez daude, hemen e, hauek hau etorten dia ona, eta, bueno, daukate, ja, e, mantenua dena hartuta, eta hauek egoten dia, ba, amai, amalao, amazei, sortzi, eta gertai adatu izan da, e, hogeita lagortu jarraian, lana egitea. Langile berberak? Bai, bai, eta hemen, horren dela gutxi lan iztripu bat e, egon zan, nuen langilea eritzen, Eta hortik e, amarre gunea, oazte betera, leku berriñan beste lan iztik gugat egonda. Eta ez da inuna, inuna saldo. Eta administrazioak berak ez dukatu. Gertaten mm -hmm. ari dena da lotsagarria. Orduan, langi hauen bizitzak, e, bueno, gutxik eskatzen zaioi administrazioari ez da? Bueno, bater, administrazioaren elguru adatrena alden moduan eraititzea. Kontatzen ari zaren arekin eh, frogatu ageratzen da holako tamainako azpiegitura bat ezin dela orrera eraman, jendearen esplotazioa esplotaziorik ez badago bidean. idean, Hombre, ez da? Hore, eh, trenaren alde, nahizta esplotazioa ez egon. Guretako bai. berez trenaga izki dago, nahizta mm. obretan eh, behar den itxarmena aplikatzea, eh? Ba, Aregeiago, gazo hontan, trenaren kontragotea eta ikusteaz langilatzen balditzen dauden. Eh? Ba, gauza, eta eusos keskatzekoak. Eh? Eta kontratazioak nola funtzionatzen dute zer daukate Azpi kontratuak horaritzen diren langileek? Hemen eiten duten ara, gau, hemen normalean administrazioak berak kateatzen ditu e, e, trenaren zatiak. Orduan normalean hartzen dituzte e, uteak. Uterdia da ba, enpresa batzuk elkartzen dira obra zati hori eh e, aurrea e, atela alizateko. Orduan e, badibidez, badibide enpresak eh elkartu eta hartzen dute tren zati bat eta tren sati hori egiten dutena leengo goza da zu kontratatu beste enpresa bat zuei. eta orduan topatzen gea zenengo enpresa hartzen dula eta e, e, mengo enpresako langile bat bigiru daudela bakarrik korre obrazatioan denazun kontratatzen dute eh? eta mikal eta mengo enpresai ere eh? zehen hamen askotan esaten dugu kanpo konpresa kanpo konpresa eta kanpo okobat digara txarraik, baren hamen bertako enpresak ere, bertako langileekin amabio hor dutan nahi trenean ui tunelean barkatu amabio hor dutan nahi eta mengo jendea da Eta, Mikel, haipatzen eh? hai alduzu zeintzu diren enpresa hoiek? Osa, e, deno jakiteko biskabat e, zeintzu diren e, bankileak? E, daude ba. estatalak, da daude estatalak, da e, eta hemen, e, claro, hemen gero baita leto, opatzen geha, administrazioaren, e, inork ez du, ezan e, aiz, ea trenean airela. Ega, ba, gudak ibo, hemen sartu eta konstruziones mollua, altuna juria, galdeano, buriaz, Neso estatala, ferrobia guztetere, galo, baina oigu geha, pixat, enteatzen ahi gala guztetan deguna batik, baina nion ez degut opatzen eh? zenpresaka idian lan eta guztiak eh, ari dira, aipatzen ari zaren modu horretan eh, langi entzako egoera prekaro, prekario oiek bultzatzen dituzte guztiak berdin-berdin? Soritxarrez, bai. bai, hemen ez dago honik eta txarrik, soritxarrez denak berdin egitegute eh? batzuk eh Modu handiagoan, eta beste batzuk, txikiagoan, baina azken finean e, denak berdin egiteguta. Denak hartzen dute bat eta giren nazo kontratatzen dute. Baina... Hoi, e... ba, soli txarrez ez, abakarritenaren, hemen, e, e, non ostiko, bigarren, nonostiko bigarren zailez bidea, iraiki zutenean egin, 2008an, berdin egiten zuten. Etengo e, enpresak, eta kanpoko enpresak. Eta Mikel, uste alduzu jendiak, gizarteak e, ba, kontzientzia duela gertatzen ari denaren inguruan, zeren azkenian esaten ari dituzunak, ba, oso larriak dira, eta ez dakit, e, ba, uste duzun gizartea honetaz kontziente den? Hombre, eh, baiak zan, eh, eztiet, galdera potolua da hoi, baina, hombre, trenaren kontraegoteko Honek eh, egiten getunada, ba, gehiago, eskindartuk gure jarrera trenaren kontra. Gugu ba, trenaren kontra ez gaudetak ariko heratik. trenaren kontra gaude, ez bo, abiatura hondiko trenaren kontra. Eh? Eta hini kontatu betu adibide, eh, gauk gertatu zitzaigun gauzat, nago jungiten bigarren donostiko, bigarren saiez bidea eraikitzena anean, enpresa bateko gerentakin hitz egitea. Zerbaldintzetan airaikitea naizian e, e, obra, eta bilera bukatu behar denudanean, zerentia galdetuko zidun ari guzerratik trenaren kontra. Eta neta behar, nik adibide batekin ekin erantzuko izkotoa. E, ni bilagonan bizi baldinba naiz, eta bilbora trenesku nahi baldin bade, eta biaduran diko trenaki, unbarko naiz, lehen daizi aztigarra gara, kotxez, parkatu barko dute aztigarragan, ziurrenik kobratuko diatek kotxea, estazioan, usteagatik, hartu barde trenera, trena Bilbora juteko, Bilbon, Aoskalon unutziko dit, eta gero juteko e, inaidegudan daikura hartuko ditu metroa, oa togusa, Aoskalosan. Orduan, ba, jendeak ingolunara, zuxenean kotxekin, bilagonatik Bilbora jutea, zel, merkeagoa izango da, eta denbora gutxio. Eta honek erantzen ziren, ziren, bai, baina ezke trena, ez da, zuen bezalako jendea dintzat. Zerena, nire zelako jendea rentzak da. Jumbar nire zela, goizban maderira, gausatik eta tren hartuko dut. Orduan azken zinean, gertatzen ari dena da, denon, diruakin, egiten ari gara, bat, oso jende gutxi, erantzeko. Eta gainera, gaur egun, eh, gaur egun, bagon dinura faltadekin eh, tren honetan, hainbestez dirua sartzea, beste leku batze, E, osakiretzatik eta beste leku bat batzuetatik biruak enduta hori bai laka eskagarria Tamalgarria. malgarria e, Mikel Galdera bat haineskubide e, urrak eta nabaria ematen baldin bada e, la atxeteren aritzen diren langileengan nola zer dela eta ez dago olako salaketa publiko bat e, jendartearen aurrian sindikatuen partetik.. Ba, hai, bueno ezin hoye eregalde lapotoala pero daki buru bereziki zeik ezta e, obra hoietara e, sartu al izateko gu etaatzengean guztia da kanpotik eh benetako arazo bo, gu, gure jendari ere arazoa jarriote ba zer ikusia eh badidez norbait dute gai zen movidan o pentsatzen dute zer ikusia daukala e, trenaren kontrata, hori jaziote eh e, obran sartzen. O da pezatun ikute malin bainaiz otea zanez eraikuntzako labeko arduraduna naizela, ba ez diate usten sartzen. Eta halaren laista sartzen utzi u berduna da jakitea zen presakei dianor. Bai, baina nagian, hori ez, jendarteari komunikatu, hor ba, ari zaetela sartzen, ez dutela usten sindikatuak hurbiltzen lanetara, jendeak jakin desan, ez? Zen nolako mafia dagoen hor sartua. Hoi da, ari bidegarnia, anora gutxi hor tolosan egondako dako istripuan, ez dugu inun idakurri obra hortan, zein prezaka izian lanean. Ez inunatea, inunat. Ze obra hortan zen presaka idia la, lanea. In, nik ez dut irakurri ez da egunkari batean zen presaka lanea. Mm. Ez dut irakurri ze bakarrik uste berri argitaratu zula, lang, illako langia zen presakoa zen. Baina inorki ez baldetu zeiten zu langile batek goizeko lauetan, lagarto batekin, kamil batekin lanean. Inorki ez baldera hori egin. Bai, agian salak eta, bueno, berri esaten dute agian salak publiko bat, meriziko luke hone ba, ba, ba, ba, guztiak, ba, ba, ba. ez? Ba, piskat, oi hartzun gehiago izateko jendartea, ez, eta arrazoi bat, esaten dizutzen, Bu, bueno, e, ba, ba. kanpoko langileak etortzen diren neurrian, e, hemengo jendeak zer esaten du, klaro, ez, etortzen dira kanpotik, eta gure lanpostoak digute, digute eta horrek, ariagotzen Bu, du, arrazakeria askotan, ez? Hoi da, eh... Gu horregatik, e, ez dugu bere izten eta kanpoko langileak. Gu bere dugu hitzarmena betetzen Ma. dien langilei eta hitzarmena betetzen ez aien langilei. Eh? Bezela, erango gaituna, da, arrazak edi, bat, e, momentu bat, eh? itxarun bizatunaz, na. Ba, orainan afalduko dugu, batzai. Gizermea gaizua. Gizermea bai, eta gozietuta gota faldu nahi <laughs> Gukere Mikel utzi behar zaitugu, denbora juten zaigulako, e, mi esker gurekin egoteagatik, eta kaso beste baten bajarretuko dugu honetaz hitz ba, egiten, ba, ze mami asko dauka. Bueno, honekin ba, ba, eta, ba, eta, ba. eta zaindu zemea. Baila, bai, venga. Baila, <laughs> bueno, Mikel eskerrik asko, augur. Beha, juten zaigu musika gaur, ez dakit putu. Akaso izango zen, norrela abestia? <risa> <risa> Nahi noen ageitiu eta bueno, ba, humeak... Eh. Moztu dugu, elkarrizketa ba, zen hori hain zuzen ere, ez? Holako e, komentarioa, rasistak eta entzuten direnean, nik uste dut argi utze behar diogula jendeari e, errua dela, enpresariaren errua, eta holako kontrato sistriak egiten dituen pertsonaren errua, eta ez langila erena. Uste dut, nik? Zerde, uste dut? Oi. Zubezala. Zerrarba. <laughs> Zerrarba. Zerrarako pelota nahi zen, eh? bai, <laughs> bai. Bea, zerbait, ez, ezote duzu zerbait, lortu nahi edo marroiren bat zartu, ah, Ikusiko edo. dugu, ikusiko ah. dugu. <laughs> ba, hemen amaitzen zaigu denbora. Beha, emendikan bi aztera bueno, berriz etorriko zera ez da? Hori da? Beste txingurri hotxak polit bat gaurkoa bezala prestatuta. Hoiz, eh? Eta hotxarekinak hasi da. gara, hori. hori. <laughs> Bueno, va en Chulé, ¿dónde y Billy? ¿Dónde y Billy? ¿Ve a Arevay? Joli, Berdín, ¿dónde y Billy? ¿Saindú? Jota que...